מזמור קנ"א הללויה. הללו אל בקדשו, הללוהו ברקיע עוזו. הללוהו בגבורותיו, הללוהו חירוב גודלו. הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור. הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב. הללוהו בצלצלי שמה. הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה,